Співчуттям моє ставлення до таких людей і обмежувалося. Запропонувати їм більше, ніж співчуття, було б вже небезпечно для мене. Я любив себе і свою свободу, і в стосунках із жінками надавав пристрасті перевагу над любов'ю. Пристрасть сильніша. Вона не підкоряється жодним правилам і зникає так само несподівано, як і з'являється. Ще довго мені в спину кричав мегафонний оратор, але коли я дійшов до оперного, то вже забув про нього. Спустився вниз на хрещатик, прогулявся, зайшов до кав'ярні, додав собі у кров кофеїну. Через 15 хвилин, проведених за столиком кав'ярні, знову подався безцілі прогулюватися. Ноги самі вивели мене до університетського скверика. День був явно не клубний. Тільки на одній лавиці двоє стариганів без глядачів грали в шашки». Я зупинився над ними і раптом помітив, що позад мене, метрів за п'ять, теж зупинилася дивна пара. Чорновуси молодик із худим обличчям і жінка з таким точно худим обличчям і чорним волоссям. Хлопець курив люльку. На мить наші погляди переднулися, і я побачив у недоброму виразі його примружених очей напругу і ворожість. Може, привиділося, подумав я, не розуміючи, чи міг зіпсувати їм настрій. Знову повернувся до гравців у шашки і без зайвих думок втупився у дошку, викинувши з голови дивну пару. Коли я озирнувся хвилин за п'ять, їх уже не було. Незабаром я подався додому, прогулянка додала мені свіжості і доброго гумору. Я йшов Володимирською, а назустріч мені рухалися учасники мітингу, який щойно закінчився. Я наче врізався в людохід, але їх було не надто багато, тому я, обережно маневруючи, легко уникав непотрібних зіткнень. Уже коли я підійшов до свого під'їзду, знову помітив краєчком ока щось підозріле. озирнувся і побачив на протилежному боці вулиці ту саму чорняву парочку. Вони, поза сумнівом, дивилися на мене, але коли я озирнувся, різко відвернулися. Спантеличений, я зайшов до під'їзду удома присів у крісло і замислився. Поступово до мене прийшло заспокоєння. Швидше за все, це був випадковий збіг обставин. Зі мною так буває. Ходиш містом і три-чотири рази стикаєшся лицем до лиця з однією і тією ж людиною, що має виразну зовнішність. Тут і вона вже, напевно, тебе за когось приймає. Та й ти сам починаєш гадати, з якого це дива вона за тобою стежить. Головне парочка не скидалася ні на бандитів, ні на наркодилерів, тож до подій на складі дитячого харчування стосунку мати не могла. Уночі мене збудив телефонний дзвінок. «Чуєш, козел?» Увірвався в мою сонну голову неприємний чоловічий голос, дещо хрипкуватий. «Тебе просили вийти, але ніхто не просив тебе замикати по собі двері. Ти нам тепер винен десять штук за зайві турботи. Рівно за тиждень уночі до тебе підійдуть за зеленими. Якщо не збереш твої проблеми, квартиру заберемо». «Хто це?» Інстинктивно вихопилося в мене. — Ти що, не до Петра? — обурився голос. — Якщо я щас скажу, хто це? З тебе буде не десять, а двадцять штук лох поганий. Короткі гудки вже лунали зі слухавки, а я досі тримав її біля вугу. Сон як рукою зняло, і на його місце просочувалося відчуття тоскної і брудної реальності. І чого я дійсно ці двері замкнув? Може, утікати, не довелося, якби замок не клацнув. Мною опанувала туга. Ніч уже зіпсували, і хотілося вірити, що тільки ніч. Хоча ці десять штук, які з мене хтось хотів зняти за замкнені складські двері, не були схожі на жарт. Я підвівся, потинявся кімнатою, яку освітлювало лише тьмяне нічне світіння неба, що пробивалося крізь вікно і робило темряву, Доступною оку. Знову ніч здавалася непридатним до вжитку відрізком доби. Тепер уже мені не заснути. Я взяв книжку-матрешку і пішов на кухню. Зварив кави і сівся за стіл. Витягнув із толстого кобзаря. І все ще примружений, бо звикав до кухонної лампочки без абажура, яка вільно, наче шибеник, висіла на дроті по підстелею, Розгорнув цю книжку, яка принесла в моє життя щось несподівано світле і загадкове, здатне відірвати від сірої буденної реальності. Певно, читати рукопис Гершовича було би цікавіше, але я боявся концентрації його думки. А тут на берегах Кобзаря кожен написаний дрібним почерком «коментар» видавався окремою картинкою гарно оформленою і взятою в рамочку, тож можна було цю картинку розглядати і обдумувати, не відчуваючи при цьому втоми думки. Чоловік протягом усього життя бореться зі своїм нібито природним призначенням бути сильним. Він втрачає інколи все життя на свідоме вироблення цієї якості підсвідомо, завжди перебуваючи в пошуках захисту, який може дати йому і дає тільки жінка. Кожний прояв природної чоловічої якості він присвячує пошукові цього захисту. У політиці цей природний процес використовується саме для ін'єктування патріотизму, адже кожен монумент, який зводять на честь батьківщини, зображає жінку, і часто у войовничій позі. Жінку – захисницю слабких, тобто чоловіків. Гіркота кави осіла на язику, і мені захотілося затримати цей смак до ранку. Він і бадьорив, і перебивав у запах куриці, який, здавалося, вже літав по всій квартирі, куди б я не заходив. Я знову погортав кілька сторінок. Любов до себе і свого життя чоловік легко переносить на любов до жінки, намагаючись зробити її складовою свого життя. Ця думка здавалася мені дещо банальною, але я розумів, що всі ці записи були зроблені не для друку, тому не став звинувачувати покійного мислителя в надмірному милуванні власними роздумами і втраті якості. Це відкриття він зробив для себе – і якщо для мене в ньому не виявилося нічого нового, то лише тому, що інтуїтивно я це і так розумів. Я сидів, гортав ковзаря і читав коментарі Гершовича. Читав уже неуважно, не запам'ятовуючи і не оцінюючи його думок. Перечікував ніч, доки завіса темряви за вікном, не почала розмоктуватися у світанок, що наближався. Зранку пригадавши нічний телефонний дзвінок, я вже розхвилювався всерйоз. Денне світло наче внесло дещо в реальності в погрози того, хто дзвонив. «Десять тисяч доларів».